Och nu ger jag ordet till Pelle Olsson. Varsågod och välkommen. Mm. Tack så mycket. Jag ska väl inte säga välkommen. det är så tjatigt. Men jag tycker det är roligt att vara här. Att få leda det här kaféet Och jag ska försöka förklara vad det är för någonting i ett kafé. Jag har ju jag har med det här att leda Berättarkaféer en massa gånger. Jag tycker det är väldigt roligt. Och det beror på att jag är engagerad i en förening som heter Liv i Sverige. Och Liv i Sverige började med det här som vi kallar för Berättarkaféer redan 1985 på Skeppsholmen. Det var författaren Göran Palm som, som började med, med den här moderna formen av berättande. Alltså klart, folk har ju alltid berättat för varandra och det är det vi ska göra ikväll. Vi ska berätta för varandra. Men, men det här berättandet, människor emellan försvann mer eller mindre under 60-70-talet när Lennart Hyland kom med sina radioprogram och sen kom alla tv-program och så börjar folk lyssna på proffsen istället. På de här som var duktiga på att prata och duktiga på att berätta. Det var tv-journalister och det var radiopratare och och, där. och så pratar man mindre med varandra om man satt och konsumerade pratet och berättelserna istället för att själv vara deltagare och utövare av berättare. Och det var det den här gamla formen, vi har ju alltid berättat sen urminnes tider har ju människor berättat för varandra och, och, och det liksom dog ut då kan man säga när radion och tvn slog igenom men det har ju återuppstått då det här muntliga berättandet människor emellan har återuppstått kanske på 80-90-talet och det finns en svensk kan säga, berättarrörelse där liv i Sverige är en gren berättandet öster är en annan gren och Marina Granlund som är verksam här i, i Tyresö är ju tyresös berättare kan man Alltså det finns en massa folk som håller på med muntligt berättande i olika former. De sista 20 åren kanske. Men det här med berätta berättarkafé är ju då speciellt på det sättet att då berättar man tillsammans. Alltså poängen med ett berättarkafé är att man delar med sig av sina livserfarenheter kan man säga. Man berättar saker och ting man har varit med om. Eller som man påstår att man var med om. Det behöver inte vara så här jättesant. Man kan ju ha minst felen, man kan ha inbildat sig saker och ting. Och, och vem kan kolla vad som hände för länge sedan? När man, om man berättar en händelse när man var barn, det kan ju vara helt förvanskat av minnet eller att man vill förbättra historien lite grann. Så det är ju helt okej okay att, att göra det. Jag, jag har skrivit en bok tillsammans med Göran Palm som heter Berätta som är, innehåller lite filosofi kring berättandet tanken bakom det. Och Göran Palm skriver ju att Berätta Café det är, liksom, det är yttrandefrihet i praktiken. Inte bara journalister och, och tv-folk och författare, de pratar ju mycket om yttrandefrihet. Men de menar om sin egen yttrandefrihet. De blir ofta irriterade när vanligt folk skriver insändare i tidningen. De tycker att ah, vad ska kolla på gnälla för, tänker de. Man kan ju inte skriva svenska en gång. Men det är det som är så fånigt med det här. att Alla har ju rätt att uttrycka en åsikt eller berätta om sina liv. Oberoende om man är så skicklig på att göra det eller inte. Och det är det man vill liksom återta med det här muntliga berättandet i den här, i den här formen. Och, och det betyder att ikväll så, så jag är ju, Kertus har ju fel term här. Vi måste ju hålla på de få termer vi har. Jag är ordfördelare. Jag är inte ceremonimästare. Det, kan man vara i, det är man i eller vad. Så jag ska liksom hålla ordning lite grann på berättandet. Och, och om det är så att jag har berättat jättemycket ikväll då är det ett misslyckande. Jag kommer att berätta några historier. kommer jag väl göra. Men det är inte, vi ska liksom så många som möjligt ska komma till tals, är tanken. Och man får berätta precis vad man vill. Och som sagt, allt som man säger accepteras. Och därför ska vi heller inte applådera efter när någon har berättat. Det, kan, det är en slags betygssättning som känns främmande. Därför att det här är liksom inte artistframträdande vi gör. Utan det här är att vi liksom berättar för varandra. Va? Och då, då blir det ju fånigt att applådera Det gör man ju inte två kompisar emellan som står och pratar Det är ju jättefånigt Eller vid köksbordet hemma det Applåderar man ju inte om pappa har berättat det är det bara på jobbet. Det blir ju jättekonstigt Utan när någon har berättat någonting Så då kan man vara tyst 2-3 sekunder Man kan vara tyst 30 sekunder också Det brukar bli väldigt långt Men tystnaden är inte så farlig Utan då sitter man och funderar Vad man har fått högt Och sen så är det någon annan som vill berätta och det här brukar fungera jättebra Jag har haft berättarkafé på väldigt underliga platser i Sverige Nässjö till exempel Hade jag ett berättarkafé där vi var tre personer Det var jag och så var det ABF-arrangören Och så var det en som, person som råkade komma förbi Och vi hade ett berättarkafé där Och det var jättebra Men det, det klart, då, de andra två fick ju inte tiga då Utan då fick ju alla hjälp Så, så vi satt och berättade historier för varandra i, i varandras liv då, Under en och en halv timme och jag har varit i Tingsryd och där var det någon som pratade om fruktansvärt småländska så ing, nästan ingen hörde vad det var för någonting och det gick bra det också så att det, och varför ska man inte kunna berätta i Tyresö alltså om jag kommer tillbaka till, till, till Tingsryd då, då kan jag inte komma att liksom säga att i, i, i Tyresö var det ingen som berättade för då kommer de ha liksom fördomar om Tyresö så att jag kommer skvallra om det inte blir något berättande här det är det enda jag kan hota med ja, men det, det är en det är trevlig form av, av umgänge det här med berättandet och, och just att vi ska hålla på det, att det ska vara muntligt berättande ska, Vi ska inte eh, Ta upp en gitarr i smyg och börja spela musik eller dragspel Eller, eller ännu, ännu värre dragspel <här> <här> Utan Vi berättar vad vi har varit med om och, och inget liksom, klart, och Ingen sång, ja, klart vill man sjunga lite grann om man kan så kan man väl illustrera sin berättelse med sång men, men man, ingen till läsning och sånt där av en diktsamling som man plötsligt håller upp i sin ficka för att man vill sälja den till deltagarna In, inget sånt heller utan man står fritt och berättar man kan sitta ner och berätta också det är helt okej okay, det, det, om det känns, känns bekvämt att göra det men de som vill kan gärna stå här framme för att poängen med att stå upp det är att man får bättre röst det, det hörs bättre man berättar ju för alla vi är faktiskt 18 personer här och det är inte dåligt ska jag säga jag bor i Småland, i, i Klavreström och där var vi nio personer första gången och tio personer andra gången. Och det är så lite, lite, va? för alla kände ju varandra och hade varit gifta med varandra i 40 år. Så det är lite roligare om det är lite mer blandat. Blandade åldrar och sånt. Ja, och sen ska vi inte diskutera heller det också. Nu låter det som en massa regler, men det faller sen naturligt. Om, om jag berättar någonting, då kanske någon vill liksom fråga mig någonting ja, men har du varit i tingsryd, jag har ju en faste där alltså då, då, den typen av diskussioner kan man ta i pausen då, och kan vi prata om fasten i tingsryd men inte liksom offentligt så att, för då blir det en diskussion mellan mig och den som hade en faste i tingsryd utan vi, vi, vi man, man kan gå upp och kan man berätta en historia apropå tingsryd, jag har en faste i tingsryd och så berättar man om henne då, i fall. och vi ska alltså inte reda ut några frågor det kan ju börja ett känsligt ämne när någon berättar någonting och någon annan blir förbannad då och, och vill diskutera emot. Va? Men det här är ingen diskussionsklubb där man ska vinna en debatt utan här delar vi med oss av berättelser. Så, att säga. så att det kan jag liksom, kanske, om det är någon som börjar bli diskussionslysten istället för berättarlysten för det är faktiskt två skilda saker att diskutera och berätta. Då, då kan jag i egenskap av ordfördelare liksom avbryta och säga <coughs> ja och så vidare. Och hur länge får man berätta? Ja, men Tio minuter kanske är så där lite lagom Längre än så brukar ja, då blir, Historien brukar vi sämre efter tio minuter Men, men också att vi ska liksom Lämna plats för så många som möjligt så, så att, Jag tycker det är ett lyckat att berätta om så många som möjligt har berättat Det tycker jag är det roligaste Jag vet att det är flera som är vana att berätta här så Det blir ingen fara På det sättet Ja, är det något mer man ska säga? Det är väl inte det va? Det finns lite material här sen för, för berättar evenemang i Stockholm Vi hinner inte prata om allt det där För vi, flera av oss som är med här Är engagerade i en massa saker som, som sker här Jag heter Kerstin Och jag är infödning Jag är urinvånare Och född i Tyresö Och i Trollbäcken bakom Självmacken Och eh, Det har varit en Inte så lång resa när det gäller boende för mig Jag är flyttat ur och hemifrån förstås Och då hamnar man via Leaplan och i netta och sen blev man sambo och förlovad och så vidare och hamnade man i två också en leplan. Och sen eh, var det separation och det är inget ovanligt och sen så hamnade man då nere vid eh, Idegransgången och så vart man sambo och kär igen då och så några år och sen gick det åt skogen de som så för många andra då. Och där var det inte så roligt att bo heller. För det var några som var 40 plus. Och de flesta som flyttade in det var ungdomar med barn. och det. Så vi var några gamlingar då. I 40-45 års ålder kände vi oss som Det var ingen roligt kände ingen gemenskap. Så jag flyttade därifrån. I alla fall till slut så hann jag. Då var vi 20 plus plus plus plus plus. In I Och där bor jag kvar nu. Och det är i Lindalen. Jag har ju också sett sedan jag var liten, jag föddes 54, hur det inte fanns någonting här i Bormora. Det var landet, det fanns inte någonting, ett hus, ingenting. Det var landet. Det, det är kul att se den här utvecklingen. Man ska spinna vidare på lite om det här med att jag bor i ett jättefint hus vid Livlomsgren. Det är en ungdomsbostad och vilket jag säger ofta att det är inte någon någon 55 plus det är en ungdomsbostad. Ska ni veta. Mm. Och eh, i det här huset så bor vi några ungkors, ungkorsflickor. En på 85 år, en på 50 och så jag på 40 plus plus plus då. Och sen så en som är tre år yngre än mig då, då också. Och vi tänker så här, ska vi bo i och i hela vårt liv? Eller ska man vara med om något annat innan man hamnar nere på björkbacken? Och så vi funderar på det här med nätdating då. Man kanske kan träffa någon gubbe. Och då kanske man kan köpa ett hus också. Kanske man har råd med dem. Så vi satt igång med lite nätdating. Sakta gjort, vi in några presentationer. Och tänkte, det här ska bli spännande nu. Man såg fram emot den första dejten. Den här var en spelman. Det tycker jag är kul, för jag spelar och sjunger själv gitarr då. Till husbehov. Och lite ute sådär. Lite på kul. Som glad amatör. Han, han spelade fiol. Och det tycker jag är väldigt fint. Kortet såg lite såg lite gammalt ut. Noterar jag. Men vi träffades i gamla stan. Och inkom en helt annan bild än den jag såg. Kom in en liten rund gubbe. Som var kortare än Jag, och, jag är inte den som dömer ute. Efter utseende. Men när det handlar om kärlek så handlar det väl lite också om kanske attraktion och det ska vara personkemi och det har inte med utseende att göra, men det har också med sättet att göra. Och jag hann inte ens säga vad jag hette innan han grabbade tag i min hand. Ja ah, fan, tänkte jag bara, och jag drog till honom och så började vi gå. Ska vi, ska vi gå mot gamla stan och gå ut och äta lite kanske? Ja, jo. Så grabbade han tag i handen igen, men det sist, jag, jag stoppar henne händerna i fickorna. Tänkte jag, jag vill inte hålla honom i handen, inte än, och jag vet inte vem han är. Och det var alla hjärtans dag och han ville absolut bjuda bjuda på fin restaurang finrestaurang. Sandfriskan, fri, fri, vad heter den där fina restaurangen? franciskan heter den. Nej, nej, nej, nej. Jag tänkte, gud han får inte bjuda på middag, då tror han ska få tillbägga natten ihop också. Och det tänkte jag inte. Vill inte känna mig skyldig nej, ja, nej, absolut inte. Du, det bryr jag, bryr mig inte om om det inte blir någon fortsättning. Jag tar det på firman, sa han. Okej då tänkte jag då. Jag ju, hade ju varit långtidssjukskriven Och var inte världens rikaste Så jag tänkte okej då lite lyx Han låg så jag behövde inte ställa upp på någonting då. Så började jag middagen Och så frågade jag en fråga Berätta om ditt företag En och en halv timme senare Så låg jag ner så här så. Det var en monolog Och jag tänkte jag dör Men Jag måste ju bryta av det här i alla fall Och det gjorde jag, berättade av honom och Berätta, har du varit single länge? Nej. För nu tänkte jag Fortsätta fråga ja Skilsmässade, det gick inte bra med frun Vi gick i terapi några år Har ja, du kommit fram till vad, var, var, Varför? Ja, vet du vad? Hon tyckte inte att jag lyssnade <här> <här> Och det var nästan avslutning Han hade humor Men det var den avslut blev inget mer fortsättning heller för han kunde inte lyssna nej. Nej. Tack, nej. jag Det faktiskt fortsätta med det här med boende och kollektiv och Gregor pratar ju mycket om bo i kollektiv och så att jag ska jag, jag bodde ju kollektiv i Umeå då när jag flyttade dit, jag gick ju på sjuksköterskeskolan där. kom dit 1972 det var innan jag den här historien med Anders då. Så jag, det var jag lite. jag hade lärt mig lite grann att städa där i kollektivet mm. faktiskt det är Inte av mamma, det var mina kamrater med men, men jag kommer ihåg jag kom till Umeå då Jag bodde i Uppsala och, och, och flyttade ganska långt norrut Och upplevde att det var väldigt mycket snö Det var min första liksom, upplevelse av Umeå När vintern kom väldigt tidigt där och, det var, och en annan sak var också att det var väldigt effektiv snöröjning i Umeå i Stockholm och Uppsala då kommer ju plogbilar då och då och ibland så där efter när det har snöat några dagar så kommer plogbilar men där kom ju liksom plogbilarna vid första bästa snöfall och de, var, de, de tog ingen hänsyn till om det var gångtrafikanter eller om det stod bilar i vägen de bara så här och det blev jättesnyggt alltså här gångvägar och allting och väldigt effektiv snöröjning var det var en minne jag har från ungdom och det andra var ju att vi i kollektiv för träffade några kompisar som kände några andra kompisar så flyttade vi ihop i en villa Söder, i södra stadsdelen som heter Teg i Umeå, Ringvägen 42. Vi var sju stycken som bodde där. Det var fyra killar och tre tjejer eller något sånt där. och vi kände varandra lite grann, bara ungdomar som skulle försöka ha ett hushåll ihop då, och det var inte så himla lätt då, särskilt inte med killarna som var bortskämda som inte hade lärt sig städa av sina mammor och sånt där. Så det var väldigt mycket diskussioner hur vi skulle göra med det där, vi hade en kan man säga, informell ledare, det var Janne, han var lite äldre än oss andra, han hade körkort och så hade han en sån där Volvo en skåpbil, en gammal sån där televerksbil om ni kommer ihåg den, orange hade han, som var, han hade köpt billigt för 700 kronor eller något sånt där, så, och den, den använde vi till allt möjligt. Och Janne var väl den som styrde och ställde lite grann och talade om för oss andra vad vi skulle göra och han var också den som gjorde minst, det brukar ju ofta vara så. Eh. Så det var lite gnissel faktiskt i, i det här kollektivet Men samtidigt var det ju nytt och det var härligt att flytta hem ifrån och sådana där saker Men det blev ju ganska smutsigt och det var ingen vidare matlagning och, och, och alla följde inte de här instruktionerna vi kom överens om Att du ska handla och du ska laga mat och du ska städa toaletten och sånt. Där. Och så gick första terminen och så åkte alla hem då till sig För all, all, det var ingen som bodde där i Umeå Huset tömdes, och så kom vi tillbaka efter nyår då Januari 1973 Och då hade Janne Då hade han med sig sin mamma tillbaka och Det var lite roligt Att ta med sig sin morsa till kollektivet Men det var ju så att Dagmar hette hon, mamman Dagmar med som hon var från Örebro och, och, hon, och Janne var väl lite sådär generad va Men det var väl inte så konstigt att Hon ville hälsa på sin son uppe i Umeå då Så att och Dagmar var inte i vägen på något sätt Utan hon var väldigt trevlig faktiskt eh, och, och Janne accepterade väl henne då första dagarna Men efter ett tag så blev han irriterad på Dagmar Ska, du inte, ska jag inte skjuta hem den nu morsa? Nej så, varför det? Eh, det? Det var väl så att Dagmar hon var ju enka Och Janne var ju yngsta barnet då Och han var ju närmast ju 30 nästan Så att hon var ju pensionär hon hade inte så himla roligt Där hemma i Örebro helt enkelt och nu hade hon träffat en massa trevliga ungdomar Som hon trivdes tillsammans med Så hon, hon, hon hade inga planer på att åka hem Inte <skratt> <skratt> och, och det är så sådär att ha morsan Liksom boende hos sig i ett kollektiv Särskilt när man hade en massa tjejer då Som man ville flötta med Det var inte så kul Men att ha någon annans mamma boende hos sig Det är någonting helt annat Upptäckte vi då Därför att Dagmar, hon tog tag i det där med städningen, för hon var ju den där kvinnan liksom född på vad kunde det vara 1920-talet, hon kunde ju det där med städning. Så hon såg ju direkt bristerna i, i vårt sätt att hålla rent. Så att, när, vi, när vi hade liksom skingrats åt alla håll på morgonen där skulle till, till våra universitet och skolor, då gick hon och fejade och städade, så det var rent när vi kom hem. Så det var ju jättehärligt och inte nog med det, hon tog den där Volvon då, som Janne hade lämnat kvar där. Och, och då handlade Storhandlade Så då fixade hon det också Och, och, och bakade började hon göra också och, och, och Janne blev ju Mer och mer irriterad Ska du inte åka hem nu morsan Vet du Örebro det är så slaskigt Det är ingen riktig vinter Det här är så härligt med de här stora snödriverna och sådana, De här plogbilarna Som kom förbi här. Det gillade hon och, och, och tiden gick och Jag måste säga att jag tyckte bra om Dagmar för att, på många sätt faktiskt. Dels att de städade och så bakade hon bullar. Och så var hon, man kunde prata med henne. Min egen mamma skulle jag ju aldrig prata med på det sättet. Men Dagmar kunde man anförtro sig till. Jag kommer ihåg att man var istället förälskad och man hade olika liksom, tjejer som man träffade. Så var man tillsammans några veckor, så var det slut och var man jätteledsen då. Och, och en gång så kom jag hem sent på natten och det var någon tjej som hade gjort slut. och någon, någon som gick på tandläkarhögskolan eller vad det var för någonting. Vårdbyggträde, jag kommer inte ihåg vad det var I alla fall då jag var ledsen och då Då satt Dagmar uppe när jag kom hem Och frågade hur det var Och, och, och, och så berättade jag hur det var då. Och, och, och hade det varit min mamma, om jag nu hade berättat en sån sak för min mamma det skulle jag aldrig ha gjort, men om jag hade berättat en sån sak för min mamma Om, om mina kärleksaffärer så hade hon ju bara sagt Ja men det spelar väl ingen roll Du, du kan jag få många unga tjejer du vill du, du, det, det, Där går det över Skulle hon ha sagt då. Men Dagmar, hon sa så här. Jag förstår precis hur du känner det. sa Och jag kände liksom att här hade jag en, en, en verkligen... En, en, som min mamma borde ha varit, kan man säga. Så att jag trivdes jättebra med Dagmar. Det gjorde jag verkligen. Och så gick tiden där och Janne blev ju mer och mer irriterad på henne. Och vi börjar mer och mer förstå att problemet i kollektivet, det var inte Dagmar, utan det var, det var Janne. Det var Janne som var problemet. Och, och stämningen blev... Dålig, och på grund av Janne som bara tjatade på sin mamma och vi tyckte att han var elak mot henne också Och sen så blev det väl då liksom februari, mars Så försvann Dagmar Hon var borta plötsligt en, en morgon Eller en eftermiddag när vi kommer eller vad det var Då var ingen Dagmar kvar där Och Janne var ju själva glad, äntligen när man har med kärlingen sa men så kan du väl inte säga så? Hon. hon har väl åkt hem då Men varför sa hon ingenting Och det blev en massa diskussioner Och vi trodde att hon hade råkat ut för någonting Så vi liksom tvingade Janne att ringa hem till Örebro där. Men jag ville inte prata med henne Men till slut så ringde han ju hem till Örebro Men hon var ju inte där Hon var inte i Örebro Och det var lite mystiskt med Dagmars försvinnande För att hennes resväska var kvar Hon hade ett litet rum i källaren Hon hade bädda sängen naturligtvis Och resväskan var liksom, låg där Men det var full med hennes grejer hennes kappa hängde kvar i hallen. Och det enda som var försvunnet var hallmatta. Annars var allting, och det var rent. Det var rent, som sagt. Eftersom nu nyss hade försvunnit. Hon städar i varenda dag. Eh, och vi började fundera på det där. När elaka Janne. Vi tänkte på den här Volvon då va? Den här kombin va. Med det stora bagageutrymmet där. Och så tänkte vi på, på matt. Och, och så tänkte vi på, på, på elven som flöt förbi där För att det var, ju, det var ju liksom en vak där i mitten Och, och vi föreställde oss liksom hur någon hade tagit henne helt av dagar Och rullat in henne i en matta, tagit henne i Volvo och dumpat henne bara Alltså fantasin börjar ju skena iväg helt enkelt va? Och ett dag så kom polisen För vi hade ju använt att de var försvunna och sånt där men, men att det skulle bli ett kriminalfall, det var ju inte meningen. Men det var någon som hade ringt till polisen och meddelat olika förhållanden som rådde där i kollektivet. Det var jag som hade gjort det, ja. ja det var jag, för jag saknade där. faktiskt, jag, jag, jag skvallrade faktiskt. Och det blev förhör, alla i kollektivet förhördes om olika saker och Janne också förstås. Men skillnaden var att Janne, han fick följa ner till polisstationen och han blev kvar där. I två dagar, de anhöll honom Helt enkelt Men han kom tillbaka Och han var alldeles uppriven när han kom tillbaka För då var han inte så kaxig Utan han grät Han de trodde att jag hade dödat min morsa Och Han var verkligen skakad så att, Antingen spelade han jättebra teater Eller också så var han helt enkelt oskyldig Och vi trodde nog kanske att han var Var oskyldig Men det var ändå en dov stämning det blev april, och, och kollektivet började förfalla igen. Dammet hopade sig på golvet, maten blev sämre, bullarna blev aldrig bakade. Och sen när det började töja ordentligt i början på, ja, slutet på april, början på maj, då såg vi liksom började sjunka ner så där. Och då såg vi någonting i snödriva som låg, låg rakt framför köksfönstret där. Eh, någonting som stack upp vi såg en liten chalet som stack upp så här och vi kände igen den och så rusade vi ut alla sju och började gräva i snödrivan då var det Dagmar som satt där och, och vi blev ju jätterädda och vi var ju inga tuffingar där utan vi bara sprang in i köket igen och, och skakade liksom som ett kollektiv ska skaka tillsammans när det hände någonting hemskt och vi, och vi ringde till polisen och så satt vi där och tittade när polisen kom det kom en vit bil en svart bil och fyra tror jag målade polisbilar och så började de gräva i, i, i drivan där och dissekerade fram det var ju Dagmar hon var i drivan hon satt inte utan hon stod i drivan hon var ju död men stelfrusen då som tur var och och, och armarna stod rakt fram så där och i armarna så höll hon halmattan och den var liksom så här Liksom vågig, för att hon hade då gått ut och skulle skaka mattan så här och då kom ju plogbilen och bara VOM! Ja visst, och hon blev ju begravd, begravd i den där snödrivan. Ja precis, det var, ju, det var chockartat, men jag ville i alla fall ha berättat den här historien, och så, kanske som ett, som ett minnesmärke till alla kvinnor som heter Dagmar kan ju berätta lite grann om vad som hände efter att hon föddes. För att jag är ju född här i Tyrus. Och det var ju så att hon träffade min pappa. Och min pappa, han hade flyttat till... Han, kom, han var född i, i Stockholm. Och han hade flyttat till Tyresö när hans pappa dog. Då, hade, då, hade, då blev han föräldralös. Så då flyttade han ut till... Eh, till sina kusiner som bodde här ute i Tyresö. Och hans kusiner, de bodde vid Alvö friluftsgård. Det finns ett hus som ligger precis ovanför själva gården. Det finns fortfarande kvar, det är rätt roligt. För att han sa alltid att ja, där uppe bodde jag när jag flyttade till Tyresö. <hör> <hör> och, och det huset, jag vet inte var det är nu. Det, det är det man ser, det första man ser när man kommer från parkeringen. Där uppe på eh, övervåningen där bodde han. När han flyttade till USA. Och det var ju inte så långt från Rundemar. Det här. Och eh, ja, hur de träffades. Det vet inte jag riktigt hur de träffades. Men <coughs> det visar sig att eh, eh, han flyttade ut till sin kusin. Han hette Hilding. Och Hilding han gifte sig med min moster. Min moster Marta. Eh, och så gifte sig då pappa med eh, min mamma Ester. Så att det, de måste jag umgåtts. Men hur det där gick till det vet jag inte. Och sen så eh, byggde de hus på Gimmersta. Och most, eh, Hilding och Marta som var min moster och morbror då. De bodde på Prästgårdsvägen längst ner, nästan där vid Strandtorget nu. Där bodde de, nästan vid Strandtorget, där Prästgårdsvägen går upp. Och eh, vi då bodde på Prästgårdsvägen 9, det var precis första huset där på Jimmersta. Och där eh, byggde de hus då. Och där växte jag upp. Eh, och... Eh, Ja, då var det ju mycket eh, annorlunda, ska jag säga, nu. När man tog bussen in till stan, då, eh, då fick man gå hela pressbörsvägen ner och så tog man bussen. Och så var det ju den här gamla Tyresvägen. Det var ju en riktigt kringelkrokig väg. Och jag, jag hade ju, eh, jag var åksjuk när jag var liten att bussen tog en timme För att komma in till stan Och jag, för mig fick, Tog det ju flera timmar att komma till stan då. För jag var tvungen att gå av bussen Varenda gång jag åkte till stan Var jag tvungen att gå av bussen och, och spy lite Och då väntade inte bussen på mig Den fick jag vänta på nästa buss som gick om en timme Så att ja, Det var inte så ofta Man åkte till stan ska jag säga Det var inte det utan jag höll mig ju gärna i Tyresö och runt omkring här Vi sprang ofta ner till Udbygård. Där var jag mycket när jag var liten också. Där trivs jag bland katter och ja. Hämtade en gång en katt gjorde jag. Min liten kattunge som jag hade lekt med på gården då i Hela sommaren och sen fick jag katten och så tog fick jag den under jackan och gick jag hem. Och så kom jag hem med en liten kattunge. Ja, det var historien om hur jag växte upp. Början i alla fall.